Benvinguts al Ningú no és perfecte, aquell programa que s'emetia l'any passat els dijous i a partir d'aquesta temporada el farà el dimecres. Per tant, esperem que els nostres seguidors de l'any passat continuïn i ens escoltin en els dimecres a partir d'ara del Ningú no és perfecte. I aquells que ens escoltin avui per primera vegada doncs els convidem a que us quedeu aquí durant el llarg d'aquesta hora que dura aquest programa un Ningú no és perfecte, que és un programa de, de què va, us veu preguntar, aquells que no sabeu. Doncs un programa, parlem de cinema, parlem de i parlem de sèries de televisió i això doncs és ja aquesta la setena temporada que el fem eh, la cinquena temporada que ho fem a, a la radioactivitat i, la veritat, és estem molt, molt contents de començar i d'estar un any més aquí entre tots vosaltres, els oients, que esperem doncs, que us ho continueu passant igual de bé com ens hem passat nosaltres fent-lo tots aquests, any, aquests anys i que, doncs, tornem a ser-hi aquesta temporada. L'únic, això, el canvi de dia. A partir d'ara ens podreu escoltar al dimecres. Un Ningú no és perfecte, canviat. Hem canviat, la veritat, eh, moltes coses. Hem canviat, sobretot, l'espai de cinema està, està una mica canviat, però hi ha les seccions clàssiques, les els 40 minuts, els còmics, tot això continua. I no a presentar ràpidament a l'equip eh, del programa. Eh, no farem sumari aquest any, sinó us presento directament i digueu el que us dongui la gana. Eh, Marta Sanz, bona nit, productora i encarregada de xafarderies de Hollywood. Què tal? Què tal? Bona nit. Bona nit, estarem aquí un any més amb les xafarderies. Eh, doncs sí, un any més, ja sense veu. O sigui, començo ja, és, és de la farra d'ahir. Ja, ja, ja. Doncs a veure si ens cuideu una mica. Eh? És que he estat parlant amb les uh, celebritats per ah. telèfon, perquè, esclar, m'han posat el dia clar, clar. de tot l'estiu no. i m'han deixat afònica. Molt bé. Ara, en bon matí, que tal? Bona nit. Hola, bona nit. Ja hi tornem a ser. Còmics, eh, has estat tot l'estiu recopilant informació, imagino. He estat tot l'estiu eh, viatjant a llocs on hi ha molts més còmics que no pas en aquest país, la veritat. M'he comprat algunes cosetes força interessants i portem unes quantes notícies dels Estats Units. Molt bé. I donem la benvinguda a un nou col·laborador que ens acompanyarà a partir d'aquesta setmana, que és en Jacint Casadamont. Bona nit, jacin Hola, molt bona nit. Angelina s'encarregarà d'una secció de, dintre de la part de cinema de, de notícies. Així és, intentaré recopilar les majors notícies possibles d'actualitat sobre el cinema i portar-te-les ben calentes. Mm, bueno. Ens agraden les coses calentes en aquest sí, programa. Sí, sí, sí. La part de xafarderies de la Marta és una secció molt calenta, sempre parlem d'Angelina Jolie, per exemple, coses d'aquestes que són calentes per diversos motius. Uh, Bé, uh, doncs, presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, uh, l'Ignès Gervat i abans de començar amb l'espai de cinema recordar que tenim una pàgina web que és el 3 barra ningunoes uh, podeu trobar totes les cosetes que vulgueu sobre aquest programa un correu electrònic que ens podeu escriure ningunoes.hotmail.com i també us ho hem de aquest any a la nostra pàgina web doncs us podeu descarregar el programa aquest programa que esteu escoltant ara per el que sigui no el podeu, escoltar, doncs, el podeu descarregar des de la nostra pàgina web al www.grn.es barra ningú no és o si no, més fàcil, si aneu al Google i posar ningú no és perfecte, els primers som nosaltres els primers de tots de poder ningú no és perfecte sí, sí, sí, en tu poses increïble. tu te'n vas al Google i escrius ningú no és perfecte pam, i allà estem nosaltres tu a la secció d'en Jacint jo agafaré i me n'aniré a llaspiar a veure eh? què eh? averiguem uh, bé, tu, sí, sí bueno, estic vale. encuriosit uh, sí, sí el, la posició número 2, hi ha un altre programa de ràdio que no, ningú no és perfecte, que és de Mataró. Què dius ara? Sí, ho, acabo de, ho he descobert avui. Eh, han allò, sortit llavors. imitadors. I, sí, i tant. És una noia molt guapa, eh? un dia podíem fer un intercanvi allò de... De coses calentes. jo. vaig a l'aram, posem-hi amb pràctiques down, Jacin, cada arribava, canviant de que no m'ova. Està molt això hem de mirar que la radioactivitat ens subvencioni Una beca Erasmus, un, sola més complicat. Ben, nosaltres podem subvencionar els oients amb varis premis que tenim, com sempre els premis de sempre, els concursos, del ningú no és perfecte, que rellenem entrades per anar al Cinema Óscar i un lot de Panini, que Panini continua col·laborant aquest any amb nosaltres i regala aquests lots Marvel eh, tan guapos eh, que ens fa cada any eh, Què heu de fer? Doncs eh, res Trucar, no cal ni que passeu per antena si no ho vulgueu, perquè sabem que us fa molta vergonya El telèfon és el 972-23-73-99 972-23-73-99 i si voleu les entrades o eh, voleu el lot de Panidi doncs eh, truqueu i us enviem a casa o sigui que aneu ni de desplaçar-vos aquí als estudis de la radioactivitat Recordem el telèfon al el 972-23-73-99 I ara sí, si comencem ja amb l'espai de cinema Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla mm -hmm. I've got the world on a string I'm sitting on a rainbow doncs comencem eh, parlant de la primera de les estrenes, que és Hearspray, que no sé si tindrem algun problema per escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula, perquè, bé, ara la Marta ens ho comprovarà, intentarem fer-ho. Eh, primer parlant de Hearspray, pel·lícula que ha dirigit Adam Shackman, amb John Travolta, Queen Latifah, Michelle Pfeiffer i Christopher Walken. És l'adaptació del musical de Broadway, estrenat al 2002, que al mateix temps adaptava la pel·lícula del mateix títol, dirigida per John Waters, el 1988. El film original era un retrat irònic del racisme durant els anys 60 als Estats Units, i al mateix temps una de les pel·lícules més aptes de John Waters el film va ser protagonitzat per Divine lògicament disfarçat de dona i aquest cop ho fa John Travolta el film ens explica la història de Tracy una jove gordeta que es converteix en l'estrella del canal de televisió local de Baltimore desbancant a Abner, una noia rossa i atractiva. Els pares de Tracy són Edna, que fa anys que no surt de casa avergonyida del seu pes, i Wilbur propietari d'una botiga d'objectes de broma el següent objectiu de l'obesa Tracy serà derrotar novament a Abner en el concurs Mirs Hardspray. En el film, un intent trobem referències a pel·lícules de John Waters, així com un cameo del mateix Waters. Com és que s'ha apuntat a aparèixer en aquesta pel·lícula? Jo pensava que renegaria directament. Mira, suposo que, com que no fa res últimament, doncs una mica de claror no deu anar malament aquells Waters. No, no, sí, suposo que sí, és l únic motiu. Uh, aquesta pel·lícula, aquest estiu ja l'havien estrenat a Londres, i uh, va tenir unes crítiques una mica desiguals. Aquí he sentit coses bones, eh? La veritat és que la idea de John Travolta travestit és catxonda, no? Però... Sí. Tot un cienciòleg allà vestit de dona. No sé què. A la fotogrames li preguntaven que si guanyava l'Oscar seria com a millor actor o millor actriu. I, I ell què ja responia? Ho no, ho deixava estar indiferent, deia que seria sorpresiu que guanyés com a actriu, però ell ho deixava anar que no li importaria. Nosaltres el que faran de moment, si és possible, és escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula. Bé, és, el no, no, dia, si no surt, és el primer dia surt El primer dia És, no, no, no és l'ordinador punt. de punts, l'ordinador de la radioactivitat, que, ja sabem, que va a base de, de pals i tants mesos sense have-lo servir pobreitó. Marta si no surt, anem a la seu pel·lícula. Doncs venc, anem a la següent pel·lícula.! Ah! Parlem d'un corazón invencible i és que la veritat no podíem començar la temporada sense parlar d'Angelina Jolie d'una manera o d'una altra. El cas és que Michael Winterbottom dirigeix aquesta pel·lícula que protagonitza Angelina Jolie, Dan Futerman i Archipanjabi. El director de Código 46 parla de temes d'actualitat com l'odi islàmic, les guerres preventives i el control de la informació en la seva darrera pel·lícula. Daniel Perl, un reporter nord-americà, és segrestat al Pakistan. Malgrat que sabem d'entrada que serà decapitat pels seus segrestadors, abans que si això succeeixi, Marian, la seva esposa, embarassada durant el segrest, visitarà les autoritats paquistaneses, les quals li demostraran com de fàcil accepten els seus diners i com aquestes donen refugi als terroristes. Jolie ha renunciat al sou que acostuma per participar en produccions, com és el cas doncs, en pel·lícules de compromís social. Que conmigo és la segona de les estrenes de Michael Ian Black amb Jason Biggs, Isla Fisher i Odra Blaser. El protagonista d'American Pie participa en aquesta comèdia esbojarrada on interpreta Anderson, que provoca la mort de la seva nòvia degut a la impressió que li provoca que li hagi proposat matrimoni. Després d'un any de depressió, Anderson decideix gaudir de la vida i li proposa matrimoni a la primera noia que li passa per davant. Lafortunada serà Katie, que li mostrarà lo difícil que pot arribar a ser l'amor, sobretot quan et cases amb un estrany... Ignasi, Ignasi si, sí. el, si el millor que pots dir una pel·lícula és protagonitzada pel protagonista d'American Pie, ah. és que la pel·lícula és molt xunga. Eh? No sé, és que, què vols que digui? És que esclar, no la puc presentar d'altra manera. No, no, realment és el més destacable. Per tant, des d'aquí diem que qui la a veure, allà ell i que ens expliqui. I de l'Angelina Jolie no dius res? De l'Angelina Jolie m'he quedat sense paraules amb aquesta ja, combinació tan xula. Ja t'he ja vist així glaçat, eh? Home, és que estava pensant en Michael Winterbottom, codi 46, està molt bé, Camino a i... Guantànamo està molt bé, Nine Songs no sé què és, però surten noies despullades, també està molt bé. No surt res més, o sigui... Que... No, bàsicament és -per, això... per què vols més? Sí. <laughs> sí. I ara, si a més veus i feies Angelina Jolie noies despullades, ja pot ser explosiu, això. Però jo, jo et dic que la, la pel·lícula de la setmana no és aquesta, sinó que és una altra, que te la dedico personalment, que és la següent. You know. you know. oh, oh, oh. Doncs uh, l'icona gay, com és Kylie Minogue, uh, vindria a ser per parlar de «Jo os declaro marido i marido», que és eh, la pel·lícula eh, dirigida per Dennis Dugan amb Adam Sandler, Kevin Jans, eh, Jessica Biel i Bing Rames. Aquí ens arriba el que podríem definir com el trunyo de la setmana, jo crec que podríem fer una secció nova que fos aquesta, directament, que seria aquesta pel·lícula. Una comèdia amb poca gràcia que vol ser rebel i acaba sent políticament incorrecta. Dos companys del cos de bombers que no són gais decideixen fer veure que ho són per poder-se casar i així tenir els mateixos drets que els seus companys casats. El més destacable, si abans doncs era el protagonista d'American Pie, és l'aparició de gais famosos com Richard Chamberlain, el Pajaro Espino i Lance Bass, el cantant de M5. Jo aquesta hi aniré o sea, Com a fan d'Adam Sandler <laughs> penso una Fan d'Adam Sandler Són dues sí. coses que en aquest programa No haurien d'anar juntes no, sí, no, no. Un papà genial Jo, si jo no estic reidla. sense paraules no, o sea, no, és bo Bueno, bueno bé, El benig gustos per tot Sí, sí Bueno, Adam Sandler. Bueno, Jessica Biel, si no. Sí, no, en aquest cas, sí. Ah. Jessica Biel és aquella que la van operar i va quedar així tota rara. De, de... No, no, és natural. No, aquesta és, és natural, la, aquesta. la que s'està beneficiant ara en Justin Timberlake. Dir-li també l'altre. Sí, exacte. No és. Bé, i acabem la darrera de les estrenes d'aquesta setmana. Es tracta de Cabeza de Muerte o Fungus Mortalitas, una pel·lícula dirigida per uh, Paddy Brenchnack amb Linsen Haun, Max Cash i Alex Grenzin. És un film de terror adolescent on un grup de joves americans marxen de vacances a Irlanda. Uh, tu que has estat de vacances aquest estiu? Sí. Bé, convidats per uh, Jake, un company d'estudis que els promet uns dies fantàstics a la seva terra natal, on creixen uns bolets alucinògens que els deixaran flipats en tots els sentits. Després d'ingerir els bolets començaran a patir visions terrorifiques i aniran desapareixent una a un. Tot plegat serà fruit d'una al·lucinació buletaira o són atacs per criatures sobrenaturals. Va dir que és una pel·lícula per fans de Birnes i caçadors de bolets eh? Seria una manera de, <ríe> de... és el, el públic objectiu d'aquesta sí. pel·lícula? Sí, sí, sí. Ampli, ampli. Espires bueno, de pantalla brutals. I el trunyo era l'altre no? Sí. La no. sí, sí. <ríe> sangre. castigar-te així. Aquesta, bueno, sortir banda, que ja ja és algo, també és un punt no. positiu. Uh, bolets uh, allà no, no, no no n'hem eh? provat. No, no, no, no provat, vaig estar a Amsterdam i en venien, però tampoc els van provar uh -huh. uh, i no eren rovellons, ni això eh? no, eren rovellons, eh, no eren rovellons vols que ens ho creiem, que no ho vas provar <laughs> molt bé, molt bé uh, Jacint, anem per el, la teva secció comencem a parlar una mica de les notícies que ens tens preparada abans de la música que t'ha preparada la Marta ja eh? Doncs molt bé, quan tu vulguis. T'era sorprenent de les músiques que... Doncs res, comencem amb les notícies rumors que corren per Hollywood. I comencem amb la primera. Un altre cop surten rumors sobre l'adaptació a la gran pantalla Magnum. Que si fins ara s'havia parlat de George Clooney, ara sembla que l'he llegit, m'ha sortit molt malament, és Nicolas Cage. No, no, no. Em nego, em nego. No, no, no. Li falta mostatxo. sí. I, i físic i, i pela al cap i, i, el, començar, i, el, o sigui... i el pit i el Pete també, no falta de tot. Jo no li veig que tingui gaire caràcter per portar el personatge, okay. també s'havia parlat de Matthew McConaughey. Sí, aquest sí, veus, aquest sí. aquest ja li veig més. Aquest jo, una mica més, sí. jo que les el, el veig més com a Higgins que com a man, mateix. Jo la veritat haig de confessar que Matthew McConaughey ho estic fent un seguiment in, in, intensiu des de que al pis les meves companyes de pis compren la Quore. oh i sí. He vist cada fotografia en comentari sota que és digne de... Doncs la Cuore cada setmana es veu que la major part de les redactores són dones i cada setmana surt alguna cosa sobre Matthew McConaughey que diuen en Mateo, ja el tracten amb certa familiaritat. Mm. I uh, la veritat és que segueix estant en forma. Sí, veu sí, en sí. Forma. No, està bé el tio. Segueix muntant-se unes festes del Copón Bendito, però en forma. Uh -huh. Però no es dutxa, eh, diuen... Sí, també que, que és un punt llegir. per les noies que no sé si... També ho Bé, tenim més notícies una altra notícia, aquesta m'ha fet especialment com a fan de Tarantino que soc li han proposat a Tarantino que faci l'adaptació al cinema de Hawaii 5.0 no sé sí. si recordeu la sèrie. Sí, és als anys 70, això. Sí, molt, sí. molt vella, que tothom sí. coneix la música, però ningú recorda de què anava la sèrie. Mm -hmm. Jo, la veritat és que m'açona la sèrie com de policies i lladres, sí, sí, però... Sí, eh, sí, ah, és una pel·li de... Ah, sèrie detectives i això, no? d'aquí puc de Pues li van preguntar què li semblava adaptar la sèrie i va dir que pues, em veia uns quants vídeos o alguns capítols de l'antiga sèrie i a veure què opino, Va despotricar la sèrie hmm. i va dir que la sèrie no li agradava per res, que no pensava fer el projecte i que tampoc li agradava Hawaii. O sigui que no pensa fer la pel·lícula. Ah, o sigui, la notícia és que no fa la pel·lícula. No, sí. no, no, va despotricar completament dels productors que li van oferir Dit, que tenen la vergonya de portar-me sí. a casa va sentir ofès i ara tenim, ara còmics còmics mm -hmm. que salten a la gran pantalla després de mil rumors la Liga de la Justícia d'Amèrica saltrà a la gran pantalla i ja hi ha rumors sobre el càsting primer de tot Kristen Bale no farà Batman Home... però Batman sortirà això vol dir. Batman sortirà doncs això és una cosa molt estranya sí, bueno, sempre poden recuperar Michael Keaton Mm. O Adam West, ja, posats. Adam ah, Kilmer. No, no. Val, no, <laughs> Val no, Kilmer, no aquell gran falta. Batman que ningú se'n recorda. Però tothom vol oblidar que és diferent. Sí, sí. No fa falta, no fa falta. Després el que sí sona bastant fort, sembla Tom Welling, de d'Esmovil, com a Superman. Mm. Qui hi estem tots d'acord? Sí, sí, sí. Quants anys té, però ja, aquest home? N és una mica gran, des de... Perquè ara veus les mujeres desesperades... Ah, no, desmòbil, no, des perdona. M'havia no, no, confós ara amb el Lois i Clark. Mm Home, -hmm, aquell eh? que ha sí, sí, completament, sí, sí. no? Totalment, totalment, totalment. Després hi ha en Flash, que diuen que serà en Ryan Reynolds, que aquí no se'n recordi, el Blade 3 i la morada del Miedo, mm -hmm. que a mi m'agrada molt aquest actor, no sé per què. Serà per la barba. Uh, I després, com a detective marciano, això és el que més m'ha sorprès, és l'Oren Fisburne. Uh, no sé si algú se n'ha adonat, però l'Oren Fisburne és negre. Jo no sé si el del ja detectiu marciano com és. Bert, és, és, és verd, és no? i quan sí. es transformen persones en teoria. Bueno, el detectiu que es deia John Jones. I no, pot ser que hagués estat negre abans o... Home, és un multiforme, per tant, no, no, no direm que no. Perquè la, a la sisena temporada és molt viu, on sembla que sura el detectiu marciano i el interpretau un actor negre, ar que hi penso. Ah, sí? Sí, sí? sí, crec que sí, eh, no sé, no sé. No estic segur, he que comprovar això. Google ens ho dirà després. Ara, ara, ara. Després saltem tema un altre còmic que salta a la gran pantalla, que és Thor. Mm. I que després de molts rumors es parlava d'un lluitador lli lluita lliure americana, els típics musculitos, sí. cabello, rubio, larga melena, que seria protagonista, però al final diuen que no, que busquen un actor jove, d'entre 18 i 22 anys. Que mi per la pinta que estan explicant el projecte, que és una barreja sinó senyor de los anillos, còmics de superhéroes i tal, a mi m'està recordant el joven Hèrcules. No sé si algú se'n recorda, l'han fet aquest estiu a tv El joven Hèrcules és la sèrie que després em va sortir la Xena, no? Al revés, van fer primer Hèrcules, després van fer Xena i després van fer el joven Hèrcules. El joven Hèrcules. Que era la més cachonda de totes. Almenys mm. tenia una mica d'humor perquè les altres tenien una mica mm, de sèries. Bueno, a la Xena hi havia la Xena. Sí, i la Gabriel. la Gabriel... Tenia la seva gràcia la Gabriel Vamos. <laughs> I tot produït per en Sant Rémi. Sí, això, sí, sí. això és un uh, detall. Sí, petit ataca negra de Sant Rémi. Bueno, no, però... no, té bastantes, eh? <laughs> alguna, alguna. <laughs> Sempre que s'ha ficat a la televisió l'ha cagat, pobre home. Des d'aquí un record de Sam Raimi. Uh, després saltem a allò de Magneto. Uh, es parlava molt que es faria l'Spin-off sobre Magneto i ja sembla que ja s'està a punt de començar a gravar. I parlarà de la seva infantesa, com va ser tancat a un camp de concentració nazi i els doctors nazis li van fer proves per descobrir els seus poders uh -huh. mutants. Molt després, com va fer tota la volta per Europa i tot el món, descobrint els seus poders i agafant odi contra la humanitat per acabar trobant-se amb en Charles Xavier. Mhm. Uh -huh. Això sembla que serà l'argument. De moment ja han buscat localitzacions per tota Europa, estan bastant repartides. Fins aquí sabem això. Després el tem a la momia 3, que ja s'ha començat a gravar. Ja hi ha les primeres fotos per a internet, però tenim males notícies. O sigui, l'Stephen Somers ja no hi és. Sí, és una molt mala notícia. Bueno, depèn, has vint van Helsing o no? Sí, ja. Però amb la momia va a ser. I després aquesta sí que és mala notícia continent, Raquel Waste tampoc. Mhm. Uh -huh. tenim la Maria Velo que l'han tenyit ja per fer el mateix personatge sobre. No, no han dit ni busquem un altre personatge. Aquestes coses ben. no funcionen mai. El director, aquí ja l'hem cagat bastant, Rob Cohen. Sí. El de Todogas Gas. Mare de Déu. I potser també l'haurà de posar una mica de pèl a Brendan Fraser perquè sí. està una que calvo, crec. Aquest home ja ha començat a perdre la seva gràcia. I mm. després, una notícia última hora, aquesta tarda, hi ha un guió de Watchmen, correguem per la red, que tothom qui vulguin anar-lo visitar, és film Ick, ara per lletrejar-ho és bastant complicat però si aneu a Google i ho fiqueu ho de seguida i ja ha sortit directament el director Zack Snyder dient que no, que aquell no és el guió que utilitzaran per la pel·lícula que clar, no? ja ho ha dit i que no té res a veure perquè el guió és de 1996 i diu que no que l'han canviat bastant, que al final és completament diferent i que no té res a veure però bueno, cap i la fi, tot està basat en un mateix llibre ja. jo fins que no estigui al cine amb la bossa de palomitas i la Coca-Cola i comenci la pel·lícula no em creuré que es fa una pel·li de Watchmen a la múria ho va renegat ja, no? de... Hosti, no, jo crec no que a la múria no li importa el tio ja va amb el pilot automàtic abans que es comença quan li compren els drets ja rach de la pel·lícula si sí, és allò, vale, paga'm, ara treu-me dos títols sí. de crèdit perfecte, ja aquesta està aquesta m'hauria de fer com Frank Miller que ara es dirigirà a les seves pel·lícules mm, a mi em fa por, eh? la primera que es colla ja sigui The Spirit. Mm. Pica I a més, bueno, és pica molt que Miller és un fan total de Will Eisner va publicar un llibre d'entrevistes en què ell conversava amb el Will Eisner que està publicat en castellà i que estava mar de bé i sempre ha sigut molt fan del personatge el que passa és que sí que fa una mica de por afegeixo una notícia que no sé si ha sortit, bueno, va sortir aquesta setmana que es que hi ha títol per la nova entrega d'Indiana Jones sí. que és The Kingdom of the Crystal School que era el pitjor sis títols que hi havia vindria ser el regne de la calavera de cristall no? vindria ser això sí, vindria ser això doncs aquest és el títol que llarg, no? una mica home, la veritat és que mm, el to aquest palp el té sí, això està bé sí, sí, sí, el to l'han trobat ara Bé, bueno, ja ho veurem. I ens Falte hi acostumant. Que, no, que si... no se li trenqui la cadera en, en Harrison Ford en algun <laughs> moviment tonto o alguna cosa d'aquestes. No, perquè podem tenir així en una faixa o algo que ho mantingui fort. Molt bé, doncs, eh, si de cas, començarem eh, comentant les eh, pel·lícules que que hem vist eh, aquest estiu no sé, jo us vaig dir en títols val? i qui l'hagi vis, que aixequi la mà i que faci el comentari va ¿vale? bé, mm, vale, però suspendrem aquí eh? bueno, jo suspendré bueno, farem, el farem, el, farem, el que, farem el que podrem eh? seguim breus perquè hi ha moltes pel·lícules comencem a veure, per exemple, Los Simpsons la pel·lícula qui l'ha vist? sí, aquesta sí que l'he vist jo vaig arriba a la meitat i ja em va cansar Hòstia, molt a mi em va agradar a mi també em va agradar el que pas, és el que tenen els capítols d'una hora i mitja que és complicat a més els títols de crèdit final són molt xupos sí però està ben adaptada massa, és difícil adaptar una sèrie de televisió de, de 20 minuts i fer un llarg hora i matratge jo crec que aquesta vegada ho han està molt ben aconseguit està ben fet. Sí, sí. Marta que no has dit res encara no, no, us estic escoltant no, t també te volem escoltar tu doncs sí, l'he vista i em va agradar vaig disfrutar bastant, més que dels nens del cine Sí, això ja ho tenen els Simpsons, per... segurament, no? Va haver-hi alguns gags que em va fer molta gràcia, com bon... el de Mickey Mouse. Oh, algunes sí, de les millors bon. coses són la, la clicada d'ullet en, en els espectadors habituals al saltar, per exemple, el canyon de Springfield. Mm. Que la, en la sèrie no el van aconseguir saltar amb la moto i aquest cop amb la furgoneta l aconsegueixen saltar. Ai, espoyler! Ah. No, ja no va fan al no, cine, no, ja està, ja està. Bé, amor, i altres desastres. Brittany Moore. De què estat parollà, Una peli britànica? No, no. Jo sí que la vull veure. Està bé, és una peli britànica entretinguda. Amb actors així, bé, està bé, està bé. No ens importa. Bona comèdia romàntica, moltes gràcies. Turistes, turistes. No, no, no. menys aquest no estil anar. de pel·lícules no. No. Bé, està bé, bueno, està bé. Sí, mira, Mitges, és una pel·li aquestes de turistes que van a Brasil i que se'ls acaben carregant a tots. Però és bastant independent, eh? La realització és molt independent. Té alguns moments de sang i fetge que estan bé, però bueno, no és de les que més m'ha agradat aquest estil. Next? Bé, bueno, de Salvador. Va ah, vas anar-hi? Sí, jo també l'he vist, Uf. eh? És molt dolenta, ja ho dic, ara sí de clar. Tu dius de decebedora, Marta. És el d'en Cage que sí, veu dels segons Sí, però que penso, no me'n recordo si l'he vista o no l'he vista. És vist. la Jessica Biel i la Julia Moore que surten a la pel·lícula. Si sí, tanca, l'has vista. Sí, sí. Doncs pues l'he oblidada completament. O, o sigui, el record que tingués no em va agradar, em va decebre bastant <ríe> perquè el tràiler era millor que la pel·lícula. Sí, sí, la pel·lícula era bastant horrible. Uh, Patinazo a la glòria. Amai, no <ríe> me la vaig perdre i volia anar-hi. Pues molt més, malament. Jo m'hia donat que els Estats Units l'esperen amb candaletes en DVD. És la gran, o sigui, a, les, a les botigues de, de pel·lícules de DVD era el gran rètol. Uh, bueno, allà es diu un altre, no? Blaze of Glory o Lays... Blaze of Glory. Blaze of Glory allà. Oncel, ah. Oncel. On va va trencat aquells absolutament quan es va estrenar als sí, Estats sí, Units, eh? Bé, des d'aquí som fans de Will Ferrell, bueno, no gaire. Tu tens el teu fric, que és Adam Sandler, jo tinc el meu, que és Will no, no. Ferrell. A veure, són aquella quinta, quasi tots els salvo. Entre Ben Estilean, Sandler, Jack Black i tots aquests, jo... Un tòtem, eh? Tu, jo te'ls regalo tots, eh? Jessica. Home, no, Jack Black no. és graciós. I A va vere. fer Alta Fidelitat, que està molt bé. Veus aquí discrepo? Ostres! Va massa de culta, la pel·lícula, no... Bé, bé, canviem. Lucky like U, Lucky like U. Lucky like U. Drew sí. Barrymore... Uh, pesada. Eric Bana. Una mica passada. Uh, és massa dos hores i mitja de, de partides joc, de pòquer, eh? Sí. Excessiu. No hi ha argument, només juguen al pòquer durant dues hores i mitja. Ella està molt bé, la Kate Hudson, eh? No, l'Adriu no. Barrymore. Ah, això, l'Adriu Ella està guapa, però no tenen gaire química. No, ells no tenen química, no. Planet Terror. No l'he vista. Bona. Jo estava fora, i quan vaig tornar ja, quan vaig marxar encara no la feina, i quan vaig tornar ja l'havien tret. Oh... Jo sé, bueno, comptada nari. Han pagat però m'esperava una mica més. M'esperava que m'agradés una mica més. Sí. És, és massa chorra. Als... És és chorra, chorra, chorra. Mol Carpenter, molt. Els trailers? Els trailers només machete. I què tal? Ve, molt bé. Ha triomfat tant el tráiler que diuen que volen fer la pel·lícula. Això sí que és una estupidesa. Bé, no sé, ja ho veurem. Los cuatro fantásticos y Silver Surfer. Sí, eh. Jo no hi he anat. Sí. Mira. Passo. És entretinguda. Sí, In, entretinguda. Infantilització de la història de Galactus dels còmics, que és molt terrorífica, està infantilitzada, però, però bé, la pel·lícula és entretinguda. Vull dir, del nivell de la primera, vaja. Vull dir... Que ja no era gran cosa, eh? A no, veure... però mira, entretinguda. No molt està bé. mal. Lucas por el surf. Sí. Pengüins surfejant. Molt bé, molt bé, molt divertida. Tampoc. És que... No. Aquesta divertida. Aquesta també hi aniré. Bueno, hi aniré bé, o me en algun lloc. Mm, divertida, mira, està bé, entretinguda, és passable. És d'aquestes mi... d'animació que no són dolentes, mm. però que tampoc... A més, nosaltres hem vist els, aquest tipus, aquesta espècie de pingüí, en viva i siguen? en directo. El rock hopper. El siguen, rock eh? hopper. Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Les hem vist allà, en, en realitat. Tortugues ninja jovenes mutantes. No, no, no. Però de veritat que has anat veure això. Mm, no he anat a mm. una sala de cine, que diguéssim pelavista. No <risa> Flusha, Flusha, vale? Disproof Quentin Tarantino. Sí, és sí. Eh? encara sí. no hi he pogut anar, però. Oi, aquí fan fan de Tarantino encara no has vist, per fons, s'està baixant, o sig. Escolta, escolta. No, no, no, pues eh, no, no, escolta, ja. <risa> <risa> Amb la, amb és amb molt llet això que dir amb les tortugues ninja igual pot ser una excepció petiteta <laughs> però home bé, uh, el que dèiem abans fora de micro, no? massa xerrameca si, sí, es nota que està com allargada artificialment, que li posat mitja hora més uh -huh. perquè duri com una pel·lícula sencera, normal però trobo que hauria sigut molt millor que haguessin passat les dues juntes i haguessin tingut tots els trailers que anaven entremig uh -huh. Ratatouille Bé, home, és Pixar, Pixar no, no la caga mai Obremestre, eh? Pixar I m'ha semblat sensacional Tan com obra Obremestre, a mi em va agradar més Cars Em va agradar més Els Increïbles A mi no, eh? Jo la poso al nivell de Els Increïbles Menys Cars, una mica més avall la poso I Buscando a Nemo? Hm, potser també al mateix nivell de buscant d'animació. És que buscant d'animació té molt de factor Disney, i a mi em sembla que aquesta Ratatouille també. Sí, és el que deies abans, de venta Fox quan entren tots ajudant aquest a l'humà Rates que parlen. I va, la idea? L'últimatum de Burn, molt bé molt bé, molt bé, gran pel·li d'acció, eh? molt bona tu passes molt agafeu bé, agafeu la trilogia sencera si no ho vist, i tot de cop eh? perquè és com si fos una sola pel·li, la veritat aquí per això hi ha moltíssima acció la jungla 4.0 bé, home, una fantasmada però tu passes de conya i amb Bruce Willis sembla que no passen els anys per ell com que no? Bueno. l'altre i van fer la jungla 2, antena 3 i ja te puc dir això, que li han passat tenia pèl, tenia sí. pèl és l'únic, però jo trobo que està molt bé i la més políticament incorrecta per mi per què ho dius? Pels tacos que dicionà, bueno, machistes... Sí, ah, perquè, perquè estan... és un John McLane eh, autoparòdic, eh? Sí. Avisem. Ja va bastant cremata en aquesta. Sí, sí, sí. I però jo, una cosa, ja Jacint, jo que soc dona i que sí. estava mirant l'escena, jo m'imagino a quina escena te pots referir, sí. jo disfrutava quan li deia. No, no, jo també disfrutava. Però. Perquè és que realment ho era. Sí, sí. sí. Llavors, clar, dius, vale. Jo de l'humilla de la pel·li, Kevin Smith. Ah, sí, sí, sí. Kevin, Kevin Smith, Smith té un, un paper genial ara l'has de, sí. de veure només per això va. I, i té un paper protagonista eh, hem de començar sí. per aquí aleshores sí. irem buscar entrades <laughs> genial, genial. O sigui, tot el que envolta el seu paper és, bueno, és que li, li va però al dit i res, vull comentar per acabar una, peti, una pel·li que he aquest estiu que és Wolf Creek eh, una pel·li de terror de, um, excursionistes per a Austràlia que està molt bé és eh, la pel·li de terror d'excursionistes de, de vacances que m'ha agradat aquest estiu. Va venir a la manta en Tino. Pues mira, la va la pena. Va ser Sí, sí, ell. sí. Doncs molt bé, eh? La veritat és que aquí, aquesta sí que val la pena. Uh, doncs uh, Marta, preparada ja, escalfem motors, xafarderies. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta posa el turbo que comencem amb la xefarderia. Ja anem malament de temps? Sí, no quan... et preocupis, com sempre. <ríe> <ríe> doncs, comencem amb Jennifer Hudson, que s'unirà al casting de Sexo en Nova York, la guanyadora de l'Oscar per Dreamgirls, no sé si us en recordeu. La, la grosseta la gorda. Ah, directament. <ríe> I negra. Uh, és el nou fitjatge, faré veure com que no he sentit res És el nou fitxatge de la pel·lícula basada en la sèrie Sexo Nova York Protagonitzada per Sarah Jessica Parker, Kim Catral, Christine Davis i Cynthia Nixon El rodatge és previst que comenci la setmana vinent O sigui que això ja està aquí eh? uh -huh. L'únic personatge masculí que sí ha confirmat la seva presència Perquè la resta de la sèrie no ho han fet Ha estat en Chris North amb Mr. Big Que per cert, el vaig veure l'altre dia en una sèrie d'advocats Sí, ah, sí. pot també mas... no, mm, a on? per per a Xena, per ah, la Fox. No sí, sé que ha sortit de les sèries de la Sí, exacte, exacte. el víc, Crímen víctimes especiales Jo sí, no sé de algunes... tanta sèries que ja me perdo Exacte. Ja. Doncs si voleu vaig per la segona mm -hmm, vale. sí, sí. Tens el nostre permís Això Molt no bé. ha sigut una interrupció Ha sigut no, un no, comentari sigut Un, un, un, un, un afegitó Julia a... Ormond se separa del seu marit L'actriu britànica ja està... Ormond? Ja fa segles que no fa res al cinema, per favor, ja. Això sí que ha Però estat una interrupció que... És una notícia trista S'ha de dir que l'estiu és per passar-se bé i aquesta dona s'està divorciant Bueno ja s'ho passarà bé. Exacte, bueno, sí. Aquest era el segon matrimoni. Estava casada amb un activista polític, en John Rubin, i tenen una nena de 3 anys. Passem a l'altra. Kate Walsh, la doctora Montgomery, mm -hmm. d'Anatomia de, de Grey, bueno, no, private practice, de Private dir, Practice, es va quedar a les fosques al convit del casament, del seu propi casament. La cerimònia... Com la gent de Barcelona, no? També Sí, ja dius, sí. sí va afectar allà, va, va travessar la bassa, la cerimònia de d'electrícula... És que Endesa també dóna llum allà. La cerimònia d'electrícula amb el productor Alex Young gairebé acaba en caos quan una onada de calor va provocar una pagada just quan estaven en el mig del convit. La parella es va casar l'1 de setembre, fa poquet, a l'església presbiteriana d'Ohai, a prop de Los Angeles. Eh, per sobre el local tenia un generador elèctric que ells mateixos van encarregar mm -hmm. i no van patir de res. Només aquell moment i ja està. No? És una cosa que li hauria pogut passar en el seu personatge, perfectament. Jo la veig. Sí, sí, sí, podria ser. Algunes de les convidades del casament qui eren? Doncs, per exemple, Kate Beckinsale o Katherine Hegel. Mm -hmm. Molt bé. Hey, bé Katherine Hegel és la de la Isi. Sí. La, la rosa. Casey Affleck, el coneixeu, no? Sí. Vale. sí. I Summer Phoenix. Sí, també un dels germans Phoenix. Esperen la segona criatura. Fen Junts o... Sí, no? Junts. Sí, vale. Summer és una noia. Ah, vale, vale, sí, sí. Germanes, Fènix. Sí, Fènix, sí. Summer Fènix és la germana de Joaquín Fènix, que està embarassada del, del segon fill del germà d'en Ben Affleck, en Casey Aha. Affleck. En la parella es va casar l'any passat i ja tenen un fill que es diu Indiana de 3 anys. La criatura s'espera que neixi a l'hivern. Indiana? Sí. Indiana. Nom de gos, com deia Indiana Jones, Sí, exacte. Clar. No? Si jo no, és un nom que no hi pots posar a ningú perquè algú tard o d'hora dirà tens nom de gos clar saps o si sigui, el tindràs traumatitzat però de papa, papa, perquè m'han dit que tinc nom de gos I, sí. mira bueno en fi uh, si voleu fer comentaris que siguin de, de més qualitat perquè m'estic oh. una mica estorada ui ui ui ja que anem oh, bé ui ja. ui xunga Owen... s'està interrompent i a ja ella mateixa ja Owen Wilson aquest també és amic teu eh, Jacint o, o no forma part de també sí també doncs que sàpigues que s'ha intentat suïcidar tres vegades. No m'estranya. Eh. Sabia que amb la filmografia que té, jo també, tio. Oh. La més recent ha estat el 26 d'agost, quan el seu germà el va trobar a la seva manser de Santa Mònica, Califòrnia, amb les venes dels canells tallades. Wilson va ingressar a l'hospital i va passar una setmana sota vigilància. Una font propera a Owen Wilson ha desballat a la premsa que aquesta no ha estat l'única, sinó la tercera vegada que ho intenta i que la vida d'aquest actor és una lluita per combatre la depressió i l'addicció. Bueno, va anar fent a broma, prou, però ens sap greu, eh? En un principi es va parlar que s'havia intentat suïcidar després de tallar amb Kate Hudson, que dius què fa Kate Hudson a Owen Wilson, però el cas és que diuen que és que li ha fallat a un amic que li havia promès material um, per a un projecte de cine ah, per ah, perquè... <laughs> és un narco sí, exacte no tenia el pico i, clar, va, i em tallo les venes en fi, i no va poder ser i ell s'ha sentit frustrat i que ha fallat al seu amic i no sé. en fi Mal que s'ha agafat unes vacances que en comptes d'entrar en un centre de rehabilitació se'n va fer un viatge a algun lloc Uh -huh. d'en pau i tranquil·litat Molt. 4 o 5 dècades li convindrien mm. allunyat dels cinemes o ah, les ventalles oh, uh. de, bueno, si... oigut, de nosaltres Sir Ben Kingsley es casa amb la quarta dona Kingsley s'ha casat de forma secreta amb la dona que fa número 4 Daniela, Barbar... no, Daniela Barbosa com el de Pirates el Caribe. Ah, sí, això t'anava a dir que és germans o...? No, no, perquè aquesta ja està com un tren. És una brasilera excambrera que té la meitat d'anys que ell, concretament 32. A pinta de tia bona, eh? Brasilera, excambrera, són bons ingredients. La parella s'ha casat de, davant d'un munt de convidats en una casa de camp a Oxfordshire, a Anglaterra. Kingsley es va divorciar de la seva tercera dona després de veure-la en unes fotos amb un altre home per internet. I què més? Uh, qui més? Uh, que l'estiu ha portat rumors a parelles estranyes, com per exemple que Sir Paul McCartney ha hagut de negar els rumors que està sortint amb René Zellweger... Home, per favor. favor. I diu... Però qui s'ha pogut creure això alguna vegada? I diu que només són amics. Què dius ara? Ni això, ni, ni, ni, això. Ni, això ni això, vamos. On te vas? Però si Però Paul McCartney passa? és una dona vella. Sí, sí, és veritat. Però Paul McCartney sí que té edat, i té seny, i té tot de coses, no... La parella ha sortit fotografiat a sopar junts a Nova York, mentrestant McCartney està ficat de ple en una guerra de divorci a, a, a, de la aquest, seva dona. En aquest cas no es podria dir la vella la bèstia, sinó la bèstia la bèstia, no? Tots dos una mica... Bé, ah, parlem d'una vella, que és Nicole sí. Kidman. Ah, oh, tant, aquesta sí, eh? Que va estar promesa amb una altra entre Cruise i Urban. Nicole Kidman ha desvallat que sortia secretament amb un home misteriós entre els matrimonis en Tom Cruise i Keith Urban. Bueno, jo crec que la, la carrera de Nicole Kidman cinematogràfic està acabada. No, acabada. no, no dius, Quan arriba un moment en casa has començat a donar notícies com que vas perdre un fill que havies tingut amb Tom Cruise quan estaves embarassada mm -hmm. i començar a comentar que, que, que estaves promès amb un altre home enmig d'aquests dos, és que no tens res de bo I heu vist la portada del Vanity Fair? No. Ja surt a ensenyar el sostenidor? Ja està. És el punt final abans de... Mm. Està bé, està bé. No, perquè aviam, Nicole Kidman ja ha sortit en roba interior a les pel·lícules. Per l'Odant no és I sense. No. Ah, però portada... És... Jo crec, I sincerament, i que... I que... Quina és la seva última pel·lícula? The Invasion. S'ha anat a l'aigua a Estats Units. Mira, i l'última estrenada aquí és que ni se sap. A veure que no encara no, recordo, no he la acabat la notícia. Va, va, va. va. Sí, perquè hem d'anar a la secció, també. L'actriu ha refusat donar noms a aquest home misteriós, però li ha explicat a la periodista de Vanity Fair que va estar a punt de casar-se amb un altre home abans de casar-se amb Keith Urban l'any passat. La revista ha suggerit que l'home misteriós podria haver estat... Paul McCartney. No. no, però anaves bé pel sector que toca. pel sector Sí, era músic, no? Elton John. No. <laughs> Lenny Kravitz. Ah, és veritat ah, sí, que les sí. ganes de sortir sí, de van, la temporada rollete, veritat, Sí, sí, sí bueno. Ens alegrem, perquè Halberry confirma que serà mare La guanyadora de l'Oscar ha confirmat que està de 3 mesos del seu primer fill L'actriu va enviar Nancy O'Dell una nova promesa d'aquestes televisives com l'opera Winfrey i mm -hmm. tot això, un e-mail per confirmar la bona notícia Gab eh? ah. Ah, va. Gabriel Aubry que és el seu marit o al seu company i ella esperen el primer fill. A l'e-mail, Berry va escriure que ella i el seu company estan més que contents i que s'ha estat, estat esperant per aquest moment durant molt de temps. Si sí qués para tens, perquè ja té una edat, el Geo Berry. Oh, oh. És veritat, estàs esperant molt de temps. Més de saber, potser no havia trobat l'home adequat. Molt bé, i ja està, hem Marta? No, acabo, acabo va, va, amb, amb eh, Toby Maguire, sí? que s'ha casat aquest estiu amb la seva promesa Jennifer Mayer. Ah, van tenir el nen l'any passat, aquest any es casen... Nena nena, nena, nena. Nena, nena Maguire i Meyer s'han casat en una cerimònia secreta a Hawaii en presència de la seva filla, Ruby, que va néixer al novembre passat. Al casament només hi van anar un grup reduït d'amics, Maguire i Meyer, que és la filla del directiu Universal Studios, Ron Mayer sortien junts des del 2003 i van anunciar que es casaven l'estiu passat quan ella estava de 4 mesos un dels millors amics de Maguire Leonardo DiCaprio mm. no ha anat al casament molt malament, com és això? problemes de, Agenda, de rodatge no? sí. mm. molt bé, doncs ja podrem continuar fent farra junts com, com acostumen no ens has explicat el tres de l'Angevina Joby? I... No. No, no no hi havia res mm. a explicar bueno, que va anar a la mostra de Venècia no? amb el seu marit molt bé, doncs, eh, acabem a Xaferdríes i anem ràpidament als 40 minuts. Séries han obert als 40 minuts. Comentem ràpidament, estem escoltant música d'herois de fons i és que volem comentar eh, aquesta sèrie que ha estat, diguéssim, un dels booms importants de, de la temporada, que ja s'ha acabat a eh, TV3, que està a punt de començar la segona temporada i que, bueno, tu Jessy, no sé si la seguies. Vaig els primers capítols ja me'n vaig cansar. No. Tots aquells que opina que és lenta mm. la sèrie. No, que no, bueno, lenta no és, que no passa absolutament res però molt malament molt malament. Va, a mi m'encanta, eh? trobo que és fantàstic m'ha agradat de principi i final hi ha molta gent que critica el final que no l'ha agradat a mi m'ha agradat jo la veritat és que al final final el vaig veure ja fa bastants de mesos mm. no me'n recordo massa a part del que li passen en Girona Camura sí. això sí que me'n recordo però del tema de l'home explosiu no no recordo Sí, bé, no? Podem i... comentar-ho, ja ho ha vist tothom. Sí, ja ho ha vist tothom, no? Que Nathan s'emporta el... a sí. i agafa el seu germà i el I fa... I i tal. Fa casclat i pels aires, no? Sense casclat a Nova York. Ah, uh -huh. Potser, no sé per què la gent ha criticat que és potser poc espectacular al final, no sé, potser es desempelleguen d'ençai l'art d'una manera molt fàcil malgrat que al final doncs es veu que encara continua viu, però potser es un trauen de sobre d'una manera molt, no sé, van giro allà li clava l'espasa i... És, en el fons és el que deia el còmic, o sigui, és el que havia de passar Sí. A mi que em va preocupar una mica d'Herois és que vista posteriori, si analitzes alguns capítols, hi ha unes incoherències que no... que fan que la història no lligui. és que quan et poses a fer viatges en el temps ho de tenir molt ben lligat o mm -hmm. surten molts aforats i en aquest cas trobo que hi ha molts aforats en el viatge en el futur ja, és una mica d'un homenatge als còmics de la Patrulla X una mica de Cris clara sí, un sí, dies no? del futuro passat. Sí, i totes sí, aquestes sí. històries però clar, has de ser un friqui com tu o com jo Exacte. per, per poder-se adonar d'aquestes cosetes uh -huh. si no, de què? O... A, per cert, que no he recordat més el telèfon des de l'inici del programa, que tenim el lot de còmics de Panini, les entrades al 972 23 73 99 972 23 73 99 continua, continua doncs eh, això que et deia que són detalls que estan bé però que a, a, a part de a veure, els fans de superherois ja ens tens guanyats d'entrada <tots tots tots tots> no ho has de malament sí. perquè no ens agradi per tant ves a conquerir la resta del públic i trobo que realment l'estructura és tan de còmic que no sé si acaba de treure realment eh, hi, ha hi ha gent que s'ha de mirar i m'ha dit que és lenta sí, això és la que opina veus? Jacín, que... Marta, tu què opines? què t'ha semblat la sèrie en general? Ja sé que per tu la sèrie de l'estiu està estat altra, que és Cinco Hermanos, que si sí, la vols sí, comentar, sí. comenta-la també. Cinco Hermanos m'encanta, me té enganxada, hi ha gent que no. En canvi, hi ha gent que Herois la té enganxada. A mi Herois la miro perquè hi ha algú al meu costat que la mira. Però si aquest algú no la mires, Tu no la mires no? La miraries, eh? Eh? Molt bé, molt bé. Captat. Quina diferència entre Cinco Hermanos i Mujeres Desesperadas? Molt bé. Beno, m'hi és que m'agrada molt tots els personatges, els diàlegs, excepció d'alguns alguns d'alguns personatges que estan fan més feixucs, com la germana gran. Eh, uh a mi m'encanta tots jo pel poc que he vist els 5 ja que ho he vist poc abans que m'ataquin aquí que que perquè a mi em dóna l'impressió de ser una altra sèrie d'aquestes melodrames sobre la família americana de classe mitja alta benestant que els veus fer de tot menys currar són problemes familiars els ricos també en lloren versió segle XXI té un component una mica anava a dir un component niptac amb el sentit de que porta les situacions fins a l'extrem en aquest cas són similars situacions familiars fins a l'extrem uh -huh. saps? vull dir el, el marit no només estava enrotllat amb un altre sinó que mantenia una relació llarga que a més a més van tenir una filla en secret saps? que ara... Sí, sí que ara l'home és mort i ara la seva esposa va conèixer la filla que va tenir el, el Maribel però els personatges són molt bons i a més els hem vist tots ells en, en altres sèries ah, és el que es fa estrany tenim... ostres, l'Ali Macbill amb la nòvia del tio de Nathan de 2 metros bajo tierra exacte es fa estrany sí, llavors tenim el, el jefe d'àlias eh, és clar, és que hi ha moltíssims eh... el jefe d'àlias, és veritat sí, sí, sí és, I està ple d'actors boníssims en aquesta, en aquesta sèrie. El Rob Love, que s'ha incorporat a mitja temporada i l'han fitxat ja per perpetu, per, per, no? per mantenir-lo al llarg de la sèrie. I jo contenta. Sí, sí. No, no, i tant. Es conserva bé, eh, perquè també té una Saps edat. És i... Impressionant. I re, que demà s'estrena una altra sèrie, que Shark, a la sexta, que la sèrie i amb, quart. Veurem amb moltes ganes. Mm. Bé, bueno, jo espero amb impaciència. amb paciència. Home, James Boots, a mi m'agrada molt, eh? Però no serà un house... En sí els tribunals sí. sí, diuen que és això sí sí sí sí. però bueno, House ja en va bé per tant, un altre House també ens en va ve. i a més hi surt uh, com a l'ajudant la, de, del Shark que és la Jerry Ryan que és l'actriu que sortia a Star Trek Voyager que feia el paper de la Borg a Seven of Nine ah, Seven of Nine que... ja, ja té aquí un cert públic guanyat també sí, sí, més que res perquè està com... bueno, és igual, uh, ja la veureu <laughs> no, no, tinc ganes de veure-la i uh, a veure, sí hi ha una certa saturació temàtica mm -hmm. perquè tot acaba sent amb metges, advocats i policies, sobretot, entre els CSIs, els NCIS, els CIELs, els... Bueno, quasi totes. Per tant, mira, encara que siguis advocats ja em sembla bé. I res, ràpidament, un parell de coses, que demà també comença 24, la sisena, la sisena temporada de Mitjanit per Antena 3. Mm, crec que us agradarà bastant la primera part de la temporada i la segona no tant. Tu l'has vista? No, jo tinc un pressentiment. Ah, molt bé, no, molt bé. No la puc haver vist de cap... Ah, sí, sí, clar, sí que l'he vista. No, aquí no fem aquestes coses. Vinga, va, acabem, ja anem abans amb els còmics. Un segon pel box Office. no tenim música, tenim problemes. Ja han fet jocs de música. I el box office de la setmana, eh? Doncs vinga, anem a repassar les entrades als Estats Units. ten problemes amb l'ordinador, no sé què, li fotrem a mar. A la posició número 5 tenim la pel·lícula Valls of Fury. Dues setmanes, 24 milions de dòlars. A la 4, l'ultimàtum de Burn. Porta 6 setmanes als Estats Units, amb 210 milions de dòlars. A la posició número 3, la pel·lícula Superbad. Quatre setmanes, 103 milions de dòlars. A la 2, Halloween. Dues setmanes, 43 milions de dòlars. I a la posició número 1, aquesta setmana als Estats Units... 3 de Tuuma, entrada la setmana amb 14 milions de dòlars. Aquesta setmana als Estats Units s'ha estrenat a 3.10 to Yuma, el remake del popular western que protagonitzen en Christian Bailey Russell Crowe. Un jove ranxer amb problemes econòmics s'ofereix a transportar a un proscrit que ha d'agafar un tren per a ser jutjat a Yuma. Roger Ebert del Chicago Sun-Times diu que cura la ferida del western i el salva del sense sentit de la violència. Li posa una A. La nota negativa la posa Alec Markenson del E-Online que diu que tarda massa en definir quin tipus de pel·lícula vol ser. Li posa una C més. La nota mitjana de la Creed és una B. Destacar, doncs, que en les darreres setmanes s'ha estrenat un nou film de Halloween dirigit per Rob Zombie amb una mitjana crítica d'una C. I Valsof Uri, una comèdia esbujarrada amb un Christopher Walken que li ha infectat el mateix virus que Robert De Niro i ara només es ha a protagonitzar comèdies estúpides. Doncs so, vinga, anem ja sí amb els còmics. La tranyina de Spider man la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urpes de l'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Ja us deixo rajar de mi, eh, quan faig algun comentari que... M'encanten les noves enteradetes, eh. Estan molt i molt bé. Va, eh? Trobo que m'ha agradat molt, m'ha deixat aquí impressionat i tot. Molt bé, doncs quan vulguis amb les primeres notícies de còmics. Doncs les primeres notícies de còmics que portem és que el manga, per qui encara no ho sabia, el manga arrasa. Mhm. Uh -huh el manga als Estats Units arrasa també, o sigui, Marvel està començant a perdre camp a marxes forçades. Als Estats Units hi ha diverses llistes per saber eh, quins són els còmics més venguts. Hi ha, per exemple, el de Diamond Comics, que és un, una empresa que se dedica a la distribució, però que només distribueix a llibreries especialitzades dels Estats Units. I aquestes llibreries no tenen còmics manga. Per tant, clar, si mires el rànquing de Diamond, no hi ha pràcticament manga i tot a Marvel els hi va fantàstic. Aleshores, hi ha altres índex que, si els comencem Mira que són índexs més complets, barrejats, que també miren grans superfícies, veiem que dels 10 còmics més venguts de la primera setmana de setembre uh, Marvel només en col·loca un, a la cinquena posició, un còmic es diu Anita Blake Vampire Hunter Guilty Pleasures, o sigui, complerts culpables de la Anita Blake, caçadora de vampirs, que ni tan sols és un personatge de Marvel. No, no. És un personatge que protagonista una sèrie de novel·les que han tingut molt d'èxit i que han a, les han passat al cinema. Per tant, ni un personatge de, mar... de manga, ai, de, perdó, de Marvel. En primer lloc, Bleach, Fruits Basket, tots manga, Yumatase, Hiromu Harakawa, Shiro Amaro... tampoc m'ho de creure, eh? Mm, jo de moment ja t'he dic de les llistes... que accepten, per exemple, Kingdom Hearts 2, que és, suposo, al còmic, si no tinc mal entès, basat en el joc de la Nintendo. És Nintendo? És PlayStation, Kingdom May Hearts. Play. PlayStation. Jo no ho acabo de perquè he estat a llibreries especialitzades eh, aquest any als Estats Units i de manga en tenen poquíssim. Per això mateix. És que, és que no n'hi ha, vaja, les llibreries, les especialitzades... llibreries especialitzades no n'hi ha, però en canvi els grans magatzems de llibreries uh -huh. majoritàries i a quioscos, que es veu que es deu vendre més a quioscos, sí que n'hi ha. I molt. Uh -huh. Per tant, eh, això de moment són les dades, esperem que... Jo la veritat m'esperava també que la, les pel·lícules Marvel tindrien un impacte una mica més potent en el mercat, però la veritat és que veien les xifres, no massa. Bé, treuen aquests volums recopilatoris, que després veuen que venen molt bé. Sí, sí, sí, però així i tot, la veritat és que... C è, c è. Jo m'esperava més. Més coses. El Simpsons. Els Simpsons és una sèrie que els agrada treure convidats famosos, això ja ho sabem. Hem tingut personatges parlant del món del còmic, com per exemple Stan Lee, en mm. un capítol que segurament hem vist tots unes quantes vegades, perquè els d'antena 3 s'esforcen en que ho veiem tot unes quantes vegades, però també hi ha un parell de guionistes de còmics més que jo no he vist. No sé si els heu vist vosaltres. Ha sortit Alan Moore. Alan Moore? Alan Moore. No. No hi el creador de Watchmen I ha sortit Art Spiegelman, l'escriptor de Maus Jo tampoc l'he vist Però ara sembla que trauran un nou personatge Que és Daniel Klaus ah. Sabeu qui és l'autor el, eh? el de Ghost World exact, una de les pel·lícules On te, es va començar a donar a conèixer Una mica la, la nova Marilyn Monroe La Marilyn Monroe del segle XXI em podríem dir no? Escarlet no? Johansson home, per favor, no. per favor si està rosses amb Marilyn... bons vestits, mou Merrillins i és que a més a més està a punt de treure un disc també jo, la, no? jo tampoc la compararia amb Merrilline eh? està molt bona, sí però encara no sigui físicament per la icona que comences, eh? Bé, jo trobo que deu ni. do jo crec que fins que no mori drogada i tot això no, no serà un mite Has de, has de morir Has de morir a base de drogues. Vinga, joventut, ja sabeu Exacte. des d'aquí la radioactivitat us aconsellem, Vi ràpid o muere joven. No, és que, és que és això, no? una mica. No? Si Siim no... moltro hagués mortabelella, no seria el, el mite que és ara. No, no, ni James Dean però bé per suposat. Bé, uh, tampoc, a... tampoc seria un mite si no hagués estat, si no s'hagués at al llit en qui se'n va anar. Ja, ja, això ja és una, bueno, no sé, és més discutible no? vols dir Happy Birthday Mr. President no? aquí estem o bat de oh, bais en el d'en Joe DiMaggio jo crec que va més per l'altre Bé uh, passem a notícies una mica més d'actualitat i que ens toquen de més a prop i <laughs> sí. que és que Paneta d'Agostini Comics ens ha donat una bona notícia que és que el proper mes de novembre quan, surti, quan es celebri el Saló del Manga sortirà una edició de Watchmen en català amb les mateixes característiques que l'edició en castellà, Bé, suposo que l'Aguís, no? A planeta, ah, sí, bueno, el Mastodonte aquella norma... Bé, que s'està posant una mica de moda el volum de les crisis en mm -hmm. Tierres sí, Infinites sí. i el Batman de... Bola, de moda, sí, però si de el, de el compres, Adams. no hi ha estanteria que hi quepiga, allò. Però és que realment són obres excepcionals. No, no, que sí, que sí, però... Home, precisament, Neil Adams, que és el dibuixant de moltes de les coses que estan traient, està molt i molt bé. Bé, des d'aquí, si teniu col·legues que els iran els còmics i ja és el seu aniversari no res el que regalà un volum d'aquests i quedeu, bueno, com a mi, a a mi van regalar, per Sant Jordi, el Green Lantern Green Arrow. Ah, veus el que et deia? El tinc a la tauleta de nit i no som col·locar-lo a l'estanteria, perquè és que és enorme. <ríe> és enorme, és enorme. L'has de posar tombat. Bé, en tot cas, és una bona notícia donar-me una mica l'origen que Watchmen es publiqui en català. I també s'han donat els Premis Harvey, que són juntament amb els Premis Eisner als Estats Units, els Premis més importants del món del còmic, i eh, m'agradaria destacar-ne algun. Per exemple, m'ha fet molta gràcia el millor còmic online Perry Bevel Fellowship entreu -hi. és gratuït i també ho recopilen amb volums ara per això li han pogut donar el premi i uh, la veritat és que té molta gràcia bé, a mi en teu cas em fa molta gràcia uh, millors nova sèrie The Spirit o sigui, Andrea, han agafat el personatge de Will Eisner i un personatge que es diu Darwin Cook per l'editorial DC ha començat a fer Spirit. I a més a més, el millor àlbum prèviament publicat, Absolut New Frontier, també de Darwin Cook. Per tant, aquí potser tenim un nou valor en el camp de, tant de, de a, dió a, a, a, a, com de dibuix. A, aquest fa dibuixos molt en plan en dibuix animat. Jo crec que mateix no el situo. Sí, és com un Michael Red, sí. però potser més exagerat... Uh... No sé, no li cal de veure l'estil d'Espírit, eh? Jo, la veritat és que m'ha fet picar la curiositat. Ja donem els 4 premis més destacats, o 5 premis. Uh -huh. Millor sèrie, Dark Devil. Millor guionista, Ed Brubaker. El de Devil. Jo, Ed Brubaker, la veritat és que és un guionista boníssim. Està molt i molt El, el seu Capitán Amèrica és que em té enganxadíssim. El està, és molt bo, també. Està parada l'edició del Capitán Amèrica. No, no. Dius. Jo fa com 3 mesos que no veig un Capitán d'Amèrica als eh, quioscos És que s'esgota <laughs> És que s'esgota, la ma mare sí, sí, que em va sí. Va, que ben ràpid <laughs> millor, dibuixa... és... Mi... millor dibuixant Frank Whiteley Que també estava mar de bé sí. Millor artista Jaime Hernández dels, herman... dels germans Hernández Que sempre fan coses que estan molt interessants Millor número 1, Cibiu número 1 I premi a tota una carrera Joe Cobert Clar uh -huh. sí, Joe Cobert Sí, molt bé Precisament ara el seu fill acaba de votar debut, bueno, aquí en el Superman, no sé uh -huh. si és l'Andy o l'Adam, no sé quin dels dos és el que fa el Superman, que el, el guionista em sembla que és el, bueno, el Richard Donner. Ah, molt bé, pot ser una sèrie interessant també. Sí, sí, sí. Bé, la Marta, ens queda un minut o menys d'un minut ens queda ja. Un minut. Bueno, molt anem, No tens cap més notícia, Aram? Res més que em vingui de gustir. Perfecte. <ríe> doncs anem acomiadant el, el programa d'avui. Eh, que avui que tenim una mica de temps d'acomiadar, bueno, aprofitem, no? Bueno, Jacint, eh, la setmana que ve, doncs... Repetim, no? Repetim, eh que sí? Bé, ara em sembla que no. La setmana que ve fas festa? Jo em penso que la setmana que ve faré festa. I debuta un nou col·laborador... Que és l'Antoni Giral la setmana que ve Que farà la secció de còmics, però diferent No us ho perdeu, eh? No, no, no sóc jo Però no està gens malament l'Antoni Giral. <ríe> és un personatge Sí, sí, és el que escriu L'Enciclopèdia de Panini Marta, fins la setmana que ve Fins la setmana que ve I jo mateix, l'Ignasi Arratma Cumiado Fins la propera setmana, aquí, el dimecres A les 10 de la nit a la radioactivitat Bona nit d'activitat. Son les 11. La radioactivitat activitat, més música